بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على خير خلق الله اجمعين Në binë namudin dhe në alih dhe ashab dhe men tbihem bihasal ilayum din. Gjithashtu falënderimet, lavdërimet, admirimet, mirënjohjetone tek Allahu xhallahu ala, ndasë lavdat dhe bekimet e të qofshëm i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndroza ko takime të sad në takimin e zakon shumë dhe të të vazhdojmë edhe sëtë me një tem të rejcëla në afranë ndrejt njëhurive të Koranit në mundëson që të njëhemi me përsa afrëm me këtë liber dhe spaku të ialletsojmë vetës tonë kuptimin e këti liberi, përfitimin nga aj e shumë të tira që ne kemi nevoj të lidhemi me këtë liber e kam përmenër dhysa ere gjatë retimi të retimit të këtyre temave se djetarët tonë Në të vërtet, jenë munduar që të qasën këti libri nga shumë anë, që të shfaqin më rekullinë e ti, që të shfaqin atë aspektin madrështor që e ka këllibër, dhe gjithashtor për mesoj të shfaqit dhe aje veçan të e ti, që nuk është asë kushtë si kushtë e këllibër. Dhe dhe të temat, në përmbajtje, në rënditje, ose si kushtë që kemi cikë edhe në qëllime dhe sënime që Kurani së nënë me i realizuar në gjitha këtu e shumë dhe tira, kjo Kurani është i veçant. E gjithashtu të e që të të përmendit sët, ka të bëj edhe kjo me një aspekt që e shfaq madhështinë e këti Kurani, po krasë kësaj, në ndihmën në masë të madhe që të përfitojmë nga jetet e këti libri, nështohë dëshvëria për këtë libër, madhëria nda i ti, po gjithashtu edhe të realizojmë vetëson meditimin e ajeteve të këtij libri. Do të çmoos të jetë lexim i një, një Kurani vetëm sipërfaqsor, rutinor, mekanik i thot, por të ketë një lloj gjallërie, këtë lloj përfitimi. Islamit vërtet nda mundson që të uji të zemrrat tona me ujin e këtij Kurani të ngjallën ato zemra e rregullimin gjallëri zemra të zemratën gjallët pasaj edhe gjuha juaj me përmendjen e Allahut te televizion gjymtyrët tona ndrstimin ndaj Tij këtu mëran tema ka të bëjë me trajtimin e besimit që e bën Kurani. Shumë tema ka në Kur'an që Zoti xhallahu ala i ka trajtuar, por padyshim se tema më e rëndësishme dhe më kuriozore që e trajton Kurani është tema e besimit në Allah xhallahu ala. Dhe për ta rënjosur këtë aspekt në zemrat e njerëzve dhe për ta bërë të qartë nga një ran dhe nga nga tjetër për të i larguar dhe evituar dilema që si dhe në rëksajteme, pa dushim se Korani ka njëk një metodologi tejet, tejet, dhe të të të mahnitëse, ma gjepse, mrekullinë veti. A nënduat i përmenit disa pika që kanë të bëjnë me trajtimin e besimit në Koran, si e ka trajtu Korani besimin në përgjësi e në veçanti besimin e allan gjallëvala. Në rëllëzër, allan gjallëvala për mes ajeteve të Koranit, i drejtuar këtij njeriu komunikon me ta. Dhe komunikimi Allahu xhallahu ala me njeriu padyshim se bëhet nga kënde të ndryshme. Allahu xhallahu ala nganjëri flet ndërgjigës së njerit, nganjëri flet logjikës së njerit, nganjëri flet, do thotë ndjeshmërisë së njerit e këtyre rrugë që gjitha këto an të ngjall, të bëna aktive, që, jen e që të jenë funksionale kuptimin e mesazhës që Zoti xhallahu ala do të më përcjell te ky njeriu. Për ndaj, fillemisht mund të përmendim atë aspektin e, ose metoda e Koranit në, në rënjosen e, e besimit dhe në tajtimet e besimit, të ashtë bëhet për mes mënyrofë të ndryshme. Mënyre e para është, korë Allahu Gjallera për mes ajetëve të saktuara, i drejtohet në tushmëri së njerit dhe i drejtohet në dërgjegjësët së, së, së ti. I fletë kësaj në dërgjegje, dhe i fletë kësaj në tushmërija, që përmesë kësaj, do të njeriu t'i kuptan dhe të bindet në ato fakte dhe argumente që Zotë Gjelle Ola i prezentanë në Koran. E kjo bëhet përmesë aspektive të ndryshme, do vonë. Të komunikuarit me ndërgjegjin e njerit, të komunikuarit me natushmënin e njerit, bëhet tash përmesë aspektive të ndryshme. Një për tjurin është, për shambull, Allah Gjelle Ola e, i prezentanë, disa argumente që kanë të bënë me krim të rinë Allahu Gjallahu Ala dhe përmesë sa i padushim i flet jo vetëm ndërgjegjes i flet shumë aspektive të njëriut njën nga to është ndërgjegje dhe në të shmure njërit në qëfar kuptimi përlimeshtë Allahu Gjallahu Ala i thot njëriut se tërkët që është rëtheje Allahu Gjallahu Ala e ka në nëshru për ty që këj kodrat dhe sa so të lartë ten, sa so të fuqeshme jan. Sa so stabil janë, sa so qëndrushme janë Me gjithat janë shërbimin të ndë Dhe zhatë so shikoj e këtë djeli, shikoj e këtë hanë Argumente shumë të kosmologike që Allah i të të në Koran Të gjitha këto janë në shërbim të njërit E ti o njëri në shërbim të kujdo është me kohon Nëse Allah o gjitha këto i ka kryu për ty Dhe në shërbimin tënd, të ndë E ti kujtë kimi shërbiti Andaj, anë nuk është Anë nuk është do të t Për ty që edhe e natyrshme për ty Që ty pasaj të eshtë Rabin e shuar Allah Gjallahu Ala Ane i flet nërgjegjës dhe natyrës njerët për Gjështu përmejnë Shulba në kuranë Allah Gjallahu Ala se Natyshmeria pasë njerëzore Nuk mund të funksionë Ndryshme për vend se në Shërbëm të besimit në Allah Gjallahu Ala Fitërët Allah Alleti fëtërën nësë aleyha La të bdile li khalkin la Dhalike dinu l'kajjim Allahu Gjallahu Ala thot, natushmëri e pasër që Allahu Gjallahu Ala i ka kryua në atë natushmëri njërinë. La të bdil në khalqilla dhe asë njëra nuk kanë ndryshu kjo kryimtari Allahu Gjallahu Ala. Qëka në nënkuptan kjo? Se Allahu Gjallahu Ala vazhdimisht dhe gjithmon njerës t'i krya në natushmëri të pasër. Njerësit dhe gjithë nuk ndikon nga rëthan të jashtme, nga ideologjitë ndryshme, nga aspekt të jashtme të saktuara që ata rritën atë mjedisa, Se nuk ndikon jo këtu, ku do të shtëpië kjo natyrshmëri? Në, në besimin e Allahut xhelal vela. S'ka tjetër apo? Nuk ka tjetër. Nga se nga brendia njeriu është i krijuar, është i programuar kushtimisht po them kështu, që të besojë në Allahun xhelal vela. Prandaj, kjo është një aspekt vonësi. Flet Allahu xhelal vela ndajjeve të ti, i flet natyrshmërisë të se ti, duke prezantuar argumentet, thash, do të thonë, ëh, argumentet në ndryshme kosmologike aspekt të të tërë i kësaj mënyra i, i kësaj metodologija ku i fletë Allah në ndërgjejtës dhe në, në, shmuris, ërgje, dhe në shkut, dhe të shmëris ndërgjejtës dhe të të të përmandrit e jetës dhe vdekjes për diri sot të të njeri nuk e qenë asgje kusht ka kryuar nga asgjeja je bu dikushin hel ata alë lënsani hëjnë min e dhehe lemje kushejën me dhe kura Allahu Gjellera, asë të kujtunë të njëri të e ku Lem nje kun sejën medhkura Ska qenë asë gjëheqë kërë kushi Kërë kun se për men Asë me amën, asë me mbijamën, asë me asë gjë Kërë kun se kun heqë Allahu Gjellera të ka po me kondi kushi Ki amën, ki mbijamën, ki autoritet, ki ndikim, ki respekt Nga asë gjëja i ke bu këto Kusht i ka bu këto Andaj Në port Me atë që ti ka dënë, si dushë musilë që ehet ndërgjegjes. Pasaj Allah oje përmë vdekën, eladhi xhalkal mauta wal hayata. Sigur që oazaa Allahu Jellaluhu jetën është ai i cili vasil vdekën, të shënojë vdekën. Në kurrë s'të sinjeri me gjithë fuqinë që ke, me gjithë potencialin që ke, me gjithë opsitë që ke, çfarë të qofsh ato opsije intelektuale, materiale, fizike, çfarë të qofsh, a mundsh mendov vdekën? Nuk mundesh. Prandaj ti të të shkudi ku I fletë Allah, a është tash kjo realitet? Që ti e të shku dikun, ti kime vdekë A nëmë kuptën kë që natyrë shumë njeri ju duhet më u pregaditë për këtë vdekë Natyrë shumë duhet më ja përshtat jetë në ti koridorit të vdekës Pa dërshumë se po A në shqipë i fletë ti aspektin nga anë e jetës dhe vdekës Gjithashtu i fletë ti aspektin nga anë e furnizimit Me gjitha lojt e veta Pa shemë mund të thotë Allah gjellohë në sënë shum Nëse Allah u gjalluar është ta i cili Ez vet uj nga qili Allah u gjalluar është ta i cili Munësën që nga Nga Tu ka thot Pasë që të, të bje shiu Të njallën bimet Dhe të dalin frytet të ndryshme Në të mirë në juaj Gjitha këto furëzime që i gizohim A nuk e nga cmojnë Në dërgjegje njërëzore se Duhet dikujt me thonë faliminerita Që ka këtë metotë mërkullushme Kërën ura Me në surë në nëhëllë, kaptinë e nëhëllë, kaptinë e bletës, e së të rëmbushur me përkujtim të begative. Gati ma zdo begatije, e felat të shkurun. A nuk falendroni, e felat të dhe këruun. A si në të menu heqa, e kështë më radhë. Përndaj, Allahu Gjelle Ola, komunikën me ndërgjegje njërzora, dhe gjithashtu me natushmërin e pasër njërzora, edhe për mes aspektit të prezentimit të begative dhe mirësive, dhe të jetë aktive në raport me këtu ajete që tjetë ndaj Allah të falneruas dhe këtu, për dushim se falnerimin ndaj Allah të gjalluar është pjesë e rëndëshme e besimit në të në në tjetër për shambull, mënyr tjetër që e përdur Kur'ani për me nënshtru këtë njeri, për me e bindë këtë kresë të Allah të gjalluar në besimin e drejt në Allah të gjalluar është edhe mënyra logike dhe dhe komunikimi me arsyë njerëzore. Ne padoshim se bashkpunimi mes natyshmërisë dhe ndërgjegjësisë, bashkpunimi i këtij i këtij aspekti me bashku, duke bashkuruar me aspektin e logjikës dhe arsyes, është kombënimi më i mrekullueshëm i mundshëm që mundson njeriu të më përfitojë nga e vërteta. Asnjë njeriu ganiarë fatkeshë, do të thotë efik dritë në ndërgjegjësisë dhe afiq dritnë arsyes. Do në këtë arsyrë, në këtë mundësi me përfitu poshtë atë. Se nga terreni nuk mundesh më po. Por kur e ndez dritën ndërgjegje e ndërgjegjes mbrëmshme, ndërgjegja mbrëmshme, e ndez dritën e të vërtetësisë, dhe gjithashtu e ndez dritën e logjikës së arsyes shumë të vërtetë ai shafta. Shumë argumente ai she. Prandaj Allahu xhallahu ala e ka zbrit kët Kur'an me të vërtetë. وبالحق أنزلناه Me të vërtetën e kemi zbritna. O bilhaq nزل dhe me të vërtetën e kemi mbush dhe kemi zbrit. Allahu xhalleu është ai që e ka zbrit dhe Allahu është ai që e ka mbush me të vërtetën e Kur'anit. Po a i shohin të gjithë njerëzit këto të vërteta? A përfitojnë të gjithë njerëzit njëjtë e barabart nga Kur'ani? Jo. E pse dallojnë njerëzit në përfitim? Dallojnë varësish nga ndriçimi i brendshëm, i ndërtejesh in natyshmërisë dhe i lojikës të arsyes. Por ne Allahu xhallahu, përsëri argumentet shumë të tash mund do të thot Allahu xhallahu i ndez këtë dritë të mbreshme që na më e pa, më e pa hukun atë. Në mënyrë apo edhe në mënyrë komunikimit të ndërjejes, dhe përmëndat po, dhe sa aspektë ngacënat Allahu xhallahu ala e ndez këtë ndërjeje. Po gjithashtu edhe tek aspekti logjik i arsyes ku fut Allahu xhallahu me me logjikën për shembull Shohim se Allahu të varë e kotala i fleksoj logike me argumente që e bartë një rion nga një pozicion që a i edin së është kështu një pozicion që nga një një rion nuk e prandë dhe më nëhën Aspekti i një shmëri së Allah Gjallewara Së aja është i vetëmi që mërëton të adhuruat Nga cëllë i këndë Allahu Gjallewal e godet logikën e njeriut për të binë në këtë pikë Në këtë realitet Nga cëllë i këndë e në gjallë këtë logikë, këtë arsye që të ashe këtë vërtet të pamohushme Së i vetëmi që mërëton të adhuruat orëse Allahu Gjallewal Nga cëllë i këndë Ja e juhën nasë O abudu rabëkum Allëdhi khalëqakum O kablikum, le dhine min qablikum leallekum te të tëtëkun O ju njerë A dhurane vetëm Allahun i cili Ju kryoj juve Pra ndaj Ajë që ju ka kryuar Në këtë formë ka është të buguar Ka është me këllushve Ta një këto qëllë vëqtë vëndës presje E presje duke pasë qëka të ka dhona Allahu Gjellevola Vashdimesh pa pikë Pa pasë mësi kur me qitë pikëtë Vëqtë vëndës presje Presje, presje Faqe për faqe në kur anë e shërë Qëka të O shtolojiks me tash gjithë ato të mira Allahu t'i ka dhon e ti me adhurat i kanë tjetër. Nuk është kjo në botën e juaj kësht ndodhaton. Nuk është kjo arsyeshme. Andaj Yahya alayhis salam kurika grumbullu xhamatën e ti në xhami, më audhon të porosi që Allahu xhellahu lekë ka dhonuar. Pejgamberi sas mund të ka thonë se inna Allah amara Yahya ibn Zakaria. Allahu xhellahu lekë urnu Yahya ibn Zakarian, peqë ban i një uor, e ka urdhëruar me pesë dëra, që me me me mësu, me, me punuar ato dhe me mësu popullëve ato pesë dëra. E para ka qenë, e para nga këto ka qenë, u ju njerëz, a adhurojnë vetëm Allahun dhe mos i bëni shok në adhurim. Ngase shëmbull i jati, shikoni këtë komunikim me logjikë dhe me arsye. Dhe gjithashtu edhe me ndërgjegjën është në ndërko Se shambulli ati që e adhuron dikët tjetër pas Allahut E falenderon dikët tjetër pas Allahut I nëshon dikuj tjetër pas Allahut Shambulli tjesi kërse shambulli i një njeri u cili E ka ma një punëtor me a punu arën Ja ka pagu me ditjen, ja ka dhonë ushqimin Gjitha ato që ka duhet, ja ka dhonë E pasaj pëntori e ka lavru arën e kojshisa t'ja pëtën. Ka unë, a është dikush për ju i knashin me këtë cilët ti pëntori? Parënëve e ketja ka ke unë që ka duhet, unë që kjo është arremë, që t'u përna? Unë t'kom më angajgo t'i, e kom pa punë, unë, unë t'kom marrë, kom që t'u përna? Unë e po t'ju do, ushqimin që ku e ki, që e me ditja rruga jote, djerësa jote për ta pakuj para vakti, ka e të mundësit i kimi përnu Valla që aja orë që t'jem pëlqej ma shumë e le vro vëpëm A logikisht Logikisht A prand në dikosht për i njerëz dhe këtë laikë sërbimi Pa e denu këtë punëturin Kur kur shtë logikisht Se prand në këtë punë kur kur shtë ato A i thot që kjo të ka punëturi me qëtë Se prand në këtë logik e njëtë E dhe kësa Allah gjëllë në valla Për menë sa ajtë ka kryu Të ka dhonë begati E pastaj në orë në kujtë pëpunen Lëgjikisht E provokon lëgjik në njërë për mes këti aspekti Gjithashtu edhe aspektetër që provokon Allahu lëgjik në njërët do Për ta forcu besimin Se Allahu është një Dhe aja është i vetë me që mërë të në të dhërot Për shambull Kër prezentanë Allahu gjenë Në vuala pejgambartë të ti Dhe lipe që ju e kasë brita Ta marëm shambullën e fundet Muhammedin arihi salatu sra Allahu subhanahu wa ta'ala, këtë këtë pejgamberin, ja dha, kët, pejgamberi, ja dha Kur'anin, këtë që po flosni për ta. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Afela yatadabbarun al-Qur'ane." Përsata a thua vall, nuk e meditojnë Kur'anin. I flat logjikën njerëzore, meditoje me logjikën tënde, meditoje me arsyeun tënde. Ngase nëse e mediton do të arrish në një përfundim të mrekullueshëm do të arrish gjithsesi në besimin e drejtë ndaj Allahut. Nga se Allahu thotë: "Wala kana min indi ghayri Allahi la wajidu fihi ikhtilafan katira." Nga se me djitha e këtë Kur'an dhe do të bindesh se vësh pejnë Allahut ashtu. Nga se po të është nga ndu kus tjetër posa Allahut do gjenë në tek të gjejnë so, të kundërtë të shumtë. Sa temat i ka dhetur Kur'ani? so realiteti i ka i ka shfaq Kur'anin, so msimet i ka dhon Kur'ani, të gjitha në përputhje njëra me tjetrën, asnjëra nga faqja por deri në fund, asnjëra nuk e kundërshton tjetrën, por të gjitha ato ajete e përkrahin njëra tjetrën dhe e shfaqin dërtëtin e njëra tjetrës. Andaj botës nga Allahu, një botës nga ndoku tjetër posa Allahu, nuk do të gjen këtë kompaksi, nuk do të gjen këtë mrekulli. Prandaj është komunikim arsyendologjikën. Do të thotë për shembull Allahu te bareku teala përmend ngulit në zemrat e njerëzve besimin në Allah dhe në botën tjetër sill argumente logjike nga kjo botë. Njëriu për shembull e mohuan, kureshte mekës e mohuan, do thotë e mohuan eh, ahiretin, e mohuan ringjalljen, e mohuan llogarin. Do thaa, do thaan në forma të ndryshme të mohimit e tjuna ë eh, përmendin se a kur do të bëjemi hi e plur të të rinjallemi Allah u gjallavola qëfar shambu ju sil u asil për shumë tukën e thot aj që e njallë a ke po tukën e thot nuk ka asë gjënte e thot kër të thonë vje shta kër të thonë dimri në vetë shumë këtë dhe pastaj vje pranvera vje shiu, vje bereqeti vje djeli dhe Allah u e njallë tukën Shën një gjallëri në gjellëbrim Shën një gjallëri në fryte Shën një gjallëri që të rëthën nga gjithë të anët Dhe Allah e thot Ajë që e ka në gjallë këtë A së mund një gjallë juva? Pase argument legik Allah e gjallër e thot A është me e vështir kriimi pa qen Apo kriimi që të ashtë më është Cë është me e vështirë Allah? Dhe Allah, oma dhani kërë Allah i Biaziz Këtë Allah së është fare vësht Po, simptologjika së juaj, a është më vështirë me bûn i san hiç pa apo a e ke pa po, e ke prish të shpifëllimit të bëndë ndër? C'është cë më fështirë. e vështira? E para është po më e vështira. Vështirës më zbuloni er i san, kur e kemi zbuluar dhe e kemi bë. Pastaj e, e kena prish, le të keman më e kthyn model të por, se realisht e kemi ni, ni mostre kemi. Që Allah xheloj ka krijuar nga Azeya. Tash jep form, jep dikushë nga azjat ka kriju, a nuk ka mundësi me të ringjon nga diçka bile që ka meta? A nefol logjikës njerëtave. Në çdo rast në mënyrë tjetër të shumë të anktuar argumente ato që padyshim është me rëndësi, po them me i zbërthy, po në ndihmojnë në kuptozim Kurani këtë Kur aspekte, i shek këto mënyra dhe ta lehtëson meditimimin juje ja, e kësaj që po flasim për ta. Mënyra e tretë që më të duam të përmbyll është Mënyra e diskutimit dhe dialogut dhe kundërshtimi të fakteve të që, që supozojnë kundërshtartë besimet sekond argumentave në mënyrë të, të ndryshme. Për, për shembull, ë jo vetëm se si kurse për mëna, ë ka vënë ndryshme që Allahu përmend diskutim e, dhe dialog dhe polemik me ata që mëhojnë fakt të besimit sikur se në koresh të mekes, për shambu Ule, u në insalë të u mën khalakas sëmohat e ular le e kulun në Allah nëse i pëtë një kush i ka kryu qëtë dhe toke kemë thonë, Allahu e pse nuk pe adhrani ato që përthani që ka kryu qësh ka kryu, Allahu qëtë dhe token ndërsa e pranën si zatë si kryu e se pranën nëse kur bje fjala, kur bje fjala me adhuru e adhuru e drunin qëfar logik është k Një ka qëfar polemika Pastaj për shambull Si dhe debatit e pejgamberet Allat Sigur së është Debati njëri Ibrahimi në mrudit Kora Ibrahimi tha, në mrudit Inë Allah ju hi O ju mit Allah ju gjallore jap jetën edhe ebdekin Qëfar thaj Me ndjelejti Tha anë u hi vë mit Për edhonë e tha që shëtu për njëjtë, subhanë Allah, edhonë e japë jetë edhekë, i murin në dy të burgozën së krejtë atë të, një e lëshua e tha që këtë jetë është jetën, një e mytë e tha që unë e mytë a këta. A jështë të kyçëllimi brejmi të alësam? Jo, kër apo që kësë soshka mërëve është, kalen të jëmë të jetër. Tha fe inna Allahi ja, a ti bi shëmë si minel ma shriqë, fe a ti bi ha minel ma gribë e silë dilë nga lindja në përëndim nga lindja në përëndim dytë për dytë zotë jam të që të ebon ti nëse je ndraja një ditë bilekaj në fe, magrib, fe, buhit, i i syt, që të dilë veç një ditë ndraja fe e ti vihamin e në mëgripë ti bërë nga përëndimi fe buhitë i hapë i sytë a i që mënë të qysh që kja nështë ato ndaj që ka silë fakte, debate që të bindin ty për dhe gjithashtu të forsojmë besimin ato ose gjithas katagorit e ndryshme, sikur të thash, kur ai ishte me kë i, i dhujtatorë ndryshëm pa besimtarë, të madje edhe i thartë librit apo. Përmendi diskutim që ka do të më disa pretendime, të ndryshme që këto përdimi Allah i rrenan me fakte. Kan diskutuar të krishterët hebrejet se Ibrahimi alësam, a është më çka u kon, a koni krishterë apo koni hebre. Çka u kon Ibrahim asap. Allahu Gjellua i thët, Ibrahim e se më kënë para Isao të para Musaot. Dhe nësë rjo për të ndërni se, Isao al-Isao është thëmelusi i fese juaj, dhe Musao është juaj, kjo kënë para këtë në dëve, që është ka mundë se kjo me kënë, diçka, është e pa mundë, kjo është për shambull, thëtë Allahu Gjellua, dhe than të krishtarët, dhe than të hebrajnët, grupe të të të të t Në e me të bi të Allahot Në e me të dashën të Allahot Allahu Gjallu e thot Fale me ju athibukum bidhunubikum E pësa prapojit dërën Allahum formën ndryshme Në kërështë dashën mirët e ti dhe në kërështë dashën e ti Atërës nuk kështë në pasë Së prova së kështë në pasë të lasë Së kështë në pasë dëni më ndryshme Mirë pa Allahu Gjallu e thot Belë entëm besharun Mimin mën khalëq njësini tjetër pas njerëz kresa si kur së të tjerët, ja, ju ka kryu Allah Gjalli janë gëfirulli me njësha o ju adhjibu me njësha falë nga ju këdanë dhe dënën nga ju këdanë se në qëka të pasacim që ato anëna ishë si ka s'ilë argumente për të të regua dërshmi nga jeta për dërshme se nuk je i përzitën nuk përzitë Allah u asken në basë të racës nuk e përzitë Allah Gjalli u asken në basë të njërës në basë të kombit, a, a, a, a gjuhësa, a për, për zhjeta bëhet në basë të prënimit të vërtetës, në basë të besimit, bëllëntu besherë, ju jeni njerëzë. E kur bje fjere për njerëzë, për zhjeta e njerëzë bëhet në basë të asaj qërë dhevesmëri, në basë të asaj që është parullin dhe allatë, prënimit të, prënimi të vërtetës. Në kjo debatë, pa dyshim se, është i rëndësishëm, të ashtë, një mënyrë, Në mënyrën nga mënyrat e ndryshme që i përdor Kurani në prezantimin e temave të besimit, në prezdimin e, do të thotë temave të besimit tash, debatet e ndryshme me i dëgjuesit në mohimin e ringjalljes, në mohimin e pejgamberit, asojmë në Kur'an, në formën normative lezantin Kur'an, thanë kështu, "وقالوا", thanë, "këshilli kujim përgjithëse Allah xhënë lavel apo". Si u kthei Allah xhënë lavel apo? Si u përgjigj? "Nsun anam" ka shpesh kështu. "Nsun anam", qoftë Kur'ani i Mekës, që se pretendime do do të, të paqëndueshme me me natyrë me natyrë të hyjtorisë dhe Allahu xhallahu me fakt u arnanta edhe në mënyrën e debatit e, e e e e e rënimit të të pavërtetave të shtrëmbrimit të ndëshmë dhe kthimi i njeriu në të vërtetën është një mënyrë e rëndësishme që është shfaqë në dështinë e këtij Kur'an në trajtimin tim të besimit dhe mbi gjitha pastaj njeriu e godet edhe me për kujtimet e ndershme në për Allahun xhallaxjalaluhu që realisht pasi që pasi që e ka prezantuar besimin e vërtet me të gjitha njësitë e vërteta që i ka, ose besimi është një tersi që kanë vetë vetë shumë njësi caktuara, pasi që e ka prezantuar këtë vërtet në mënyra të ndryshme, thash me mënyrën duke i fol ndërgjëjes së natyrshmërisë, duke i fol logjikës dhe arsyes, duke rënuar me fakte pretendimet e caktuara, Allahu xhallaxuala Përserit, gjatë gjithë Kuranit këto mënyra këto argumente, këto fakte nuk i përsërit për të mbush librin si kurse bëj njerëzit që s'ka me shka me mush po për të forcu nga se përsëritja në mënyrat e ndryshme dhe në format e ndryshme po që e ka të njëti në mesaj dhe të njëti në qëllim realisht diko në forcimin e këti besimin në rënjotet i edhe më tha në zemët e njerëzve në tjeshe këtu mënyra dhe pas taj e shep përsitin si do të tëtë që ka për qëllim rënjohës në besimit dhe këtë mahnit, si Allah u gjelë lëra kujdesit për besimin tonë, mos të devjojnë mos të besojnë në gjithë shka në besimit të shtremruara, të devijuara, në bestytni të triluara, e kështë mëra, po të besojme në besimit të vërtet, në fakte, në argumente, që përpudet me në tushmërin ton, përpudet me ndërgjegjen ton njërzore, përpudet me arsujet në nërgjikjen e shëndosh, por gjithashtu edhe një besimit cili do tëtë ka mundësi me i qëndru dhe me e përbalu gjithë dhe i dileme që gëdet e dretim të tjevën e se so shekuj kanë kalu dhe so kanë me kalu është e pa mund shme për shambull të rënuat një e vërtej që i ka silë Kurani që farë do i dirimi me asilë që farë do i dyshime Kurani e rënen, Kurani e rëzën edhe jo e kunër të atër dhe për fond me thonë mi aftan për gjithë këtë që e thash të ndërlozër mi aftan me majtë menë surën e lekhlasatun kul huallahu ahad Këto koha dhe ndërgjegje, këto koha dhe në të shmëri, këto koha dhe arsye dhe logik, këto koha dhe goditje, dilemeve të saktuara, lem jelid, vë lem jelid, Allah u gjellë u ala, lem jelid, së është i lindrë, lem jelid se ka lindrë asken, vë lem jelid, asë nuk e ka lindrë, atë e askush, vë lem jekun lehu kufuven, ehad, dhe askush nuk i njona ti, së është askush se si Allah, a e është i veçan, a e është i përsaqem, ne i se ke për dhejtë sa është i veçanë, është i posaqem. Nuk është si kurse e asë kush, ndaj duhet, ndaj ti të kemi raportet posaqme, duhet të kemi nërhtim të posaqem, të ashtu i të posaqme. Kjo është e qartë nga gjithë të këtu mënyra në shpje të kërë rezultatë ato. Andaj, kjo është një, thëm, një, një aspekt, si kurse e i kaluari, kemi vërmendu për shumë në kalu, në desë të kaluar, temën e synime por sot trajtimin e besimit e mund të marrim edhe tema të tjera që i ka trajtuar Kurani, si i ka trajtuar, në çfarë synon me këtë trajtim dhe si e prezanton këtë trajtim, që nga gjithë këto aspekte tendos mendojnë shfaqet madhështia këti libri, dhe shfacet, madhë e këtij libri, të shfaqet më të vërtetë kujdesi i madh i Allahut për ne dhe begatia madhë e madhe e Allahut ndaj neve me zbritjen e këtij Kurani, me ruajtjen e këtij Kurani që na bën neve më të vërtetë të sillim më mëpërgjësi. përball Kësaj fjale, përbëdhë kësaj shpallje, duke lezuar, duke medituar, duke pranuar ato të vërdita që Kurani i prezentan, duke qenë të bindur në te, e kështumëron nga gjitha ato që i obliguemi këti libri. Në së Allah në gjellewala që në e rrënjohës besimin e thëllë në zemra tona, në të në mundësën që gjitha ashtu këtë rrënjohës besimin të të bëjmë për mes, pjale së Allah në gjellewala, argumente e fakteve që Zotë i gjellewala i ka shpë Me kaçpë rreth fund, për sa din takimin e dashur me Zotin që jallori ruajt dhe shpëlot. Mosallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimat kathera.